Гілберт Кіт Честертон Дивні кроки Якщо ви раптом зустрінете члена привілейованого клубу «12 справжніх рибалок», котрий заходить до Вернон-готелю на щорічний обід, то помітите, коли він зніме пальто, що на ньому не чорний, а зелений фрак. Якщо припустити – що у вас вистачить нахабства звернутися до нього і запитати, чим зумовлена ця примха, то, можливо, він відповість вам, що одягається так, щоб його не прийняли за лакея. Ви відійдете, не задовольнивши цікавості та залишаючи нерозгаданою таємницю, яка варта того, щоб про неї розповісти. Якщо ж, продовжуючи ваші Неправдоподібні припущення вам пощастить зустріти скромного та працьовитого маленького священника на прізвище Браун і запитати в нього, що він вважає найбільшою удачею свого життя, він, імовірно, відповість вам, що найвдалішим був випадок у Вернон-готелі, де він запобіг злочину, а можливо, і врятував душу лише тим, що прислухався до кроків у коридорі. Цілком може бути, що він навіть трохи пишається своєю дивовижною здогадливістю і найімовірніше посилатиметься саме на неї. Але оскільки вам, звісно ж, не вдасться досягти такого статусу у вищому світі, щоб зустрітися з кимось із 12 справжніх рибалок, або опуститися до світу нетрів і злочинів настільки низько, щоб зустріти там отця Брауна, то, боюся, ви так ніколи і не почуєте цієї історії. Якщо тільки я не розповім її вам. Вернон-готель, у якому 12 справжніх рибалок зазвичай влаштовували свої щорічні обіди, належав до тих закладів, які можуть процвітати лише в суспільстві, що схиляється перед багатством та в якому здоровий глуст замінюють гарні манери. Це був такий заклад, який давав прибуток, не приваблюючи, а швидше відлякуючи публіку. У місті, де панування багатіїв досягло апогею, торгаші вивели належну кмітливість і пошили в дурні своїх клієнтів. Вони вміло створили безліч перепон, аби багаті і пересічні завсідники могли витрачати гроші на свій дипломатичний хист, на їх подолання. Якби у Лондоні був такий фешенебельний готель, куди не впускали б жодної людини з ростом нижче ніж шість футів, представники вищого світу стали б покірно влаштовувати там обіди збираючи на них лише здорованів. Якби був дорогий ресторан, який за примхою свого господаря приймав би відвідувачів лише у четвер після обіду, він був би переповнений щочетверга після обіду. Вернон-готель немов випадково притулився на розі площі в Белгравії. Він був невеликий і не надто комфортабельний. Однак саме його незручність трактувалася як чеснота, покликана виокремлювати обраних. З усіх незручностей особливо цінувалося те, що у готелі одночасно могли обідати не більш як 24 особи. Єдиний обідний стіл стояв просто неба на веранді, що виходила в один із найгарніших старих садів Лондона. Отож, навіть цими 24 чотирма обідніми місцями можна було скористатися лише за гарної погоди, що додатково, ускладнюючи доступ до задоволення, робило його ще бажанішим. Власник готелю був єврей на прізвище Левер. Він заробив майже мільйон саме тим, Щодо його закладу було важко потрапити. Звісно ж, він уміло поєднав обмежений доступ до свого закладу з якнайдбайливішим обслуговуванням. Вина і кухня були високої якості, як і будь-де в Європі, а прислуга вишколена відповідно до вимог англійського вищого світу. Господар знав лакеїв як свої п'ять пальців. Їх було всього п'ятнадцять. Набагато простіше можна було стати членом британського парламенту, аніж лакеєм у цьому готелі. Кожного з них навчили мовчати і прислуговувати не гірше, аніж це роблять особисті камердинери істинних джентльменів. Зазвичай на кожного відвідувача припадало по одному лакею. Клуб Дванадцять справжніх рибалок не погодився б обідати у жодному іншому місці, оскільки ритуальний обід передбачав вишукану втаємниченість. І всі його члени були б украй обурені навіть думкою про те, що якийсь інший клуб того ж дня обідає у тій самій будівлі. Під час свого щорічного обіду рибалки звикли виставляти всі свої скарби, наче обідали у приватному маєтку. Особливо впадав в око знаменитий набір рибних ножів і виделок – своєрідна реліквія клубу. Срібні ножі та виделки були відлиті у формі риб, а їх колодки та держачки прикрашали масивні перлини. Це приладдя подавали до рибних страв, які були найурочистішим моментом банкету. Товариство дотримувалося низки церемоній і ритуалів, однак не мало ані мети, ані історії, у чому і полягав найвищий ступінь його аристократизму. Для того, щоб стати одним із 12 рибалок, не потрібно було мати жодних особливих заслуг. Однак якщо ви не належите до певного кола, то ніколи не почуєте про цей клуб. Він існував уже 12 років. Президентом його був такий собі пан Одлі, а віце-президентом – герцог Честерський. Якщо я хоча б почасти зумів передати атмосферу цього готелю, що справляє приголомшливе враження, то ви природно може поцікавитися, звідки ж я знаю все це і яким чином така пересічна особистість, як мій приятель-отець Браун – опинилась у настільки обраній компанії. Відповідь моя буде простою і навіть банальною. На світі є дуже стара бунтарка, що кличе всіх за собою і вривається у найпотаємніші сховки з жахливим ствердженням того факту, що всі люди-брати, і де б не з'явилася ця кирпата з косою, обов'язок отця Брауна, йти слідом за нею. Одного з лакеїв, італійця, розбив параліч у самісінький день обіду, і його господар єврей вели послати за католицьким священником з найближчої церкви, злегка дивуючись, із таких забобонів. У чому зізнався той бідолашний отцеві, ми не дізнаємося з тієї простої причини, що священник зберігає таємницю сповіді. Очевидно, він попросив написати листа, який містив, мабуть, якесь зізнання, або ж мав залагодити заподіяне комусь зло. Отож отець Браун зі своєю вічливою наполегливістю, яку він, либонь, проявив би і в Букінгемському палаці, попросив, щоб йому відвели кімнату і дали письмові приладдя. Пан Левер розривався навпіл. Він був доброю людиною, але б одночас терпіти не міг будь-яких сцен і ускладнень, А того вечора присутність стороннього була не наче брудна пляма на щойно відполірованому сріблі. У Вернон-готелі не було ані суміжних, ані запасних приміщень, ані почекальні у холлі для відвідувачів або випадкових клієнтів. Було лише 15 лакеїв і 12 гостей. Тож зустріти того вечора когось чужого було б не менш приголомшливо, аніж познайомитися за сімейним сніданком чи чаєм із власним братом. До того ж зовнішність священника була надто пересічною, а одяг занадто поношеним. Лиш побіжний погляд на нього міг привести готель до повного банкрутства. Нарешті пан Левер знайшов вихід який, якщо не применшував, то принаймні приховував ганьбу. Якщо ви проникнете у Вернон-готель, що, звісно, вам ні за що не вдасться, то спочатку вам доведеться пройти коротким коридором, завішаним потемнілими, але, як вважається, цінними з мистецького погляду картинами. Потім головним вестибюлем, Звідки один прохід веде праворуч до вітальні, а інший ліворуч у контору і кухню. Тут же біля лівої стіни вестибюля випинається кутом велика скляна будка, неначе будинок у будинку. Ймовірно, раніше це був бар. Тепер тут конторка, у якій сидить помічник Левера. У цьому готелі ніхто ніколи не потрапляє на очі без особливої потреби а позаду неї, як іти до кімнати прислуги, розташована чоловіча роздягальня – остання межа панських володій. Але між конторкою і роздягальною є ще одна маленька кімнатка, з котрої немає виходу у коридор, та якою господар іноді користується для делікатних і важливих справ. Наприклад, бувають випадки, коли він дає в борг якомусь герцогу, тисячу фунтів або відмовляється позичити йому шість пенсів. Пан Левер виявив найвищу лояльність, дозволивши простому священнику осквернити це священне місце, пробувши там не більше, як півгодини, щоб написати листа. Те, що писав отець Браун, було, імовірно, набагато цікавішим від моєї розповіді. Однак воно ніколи не буде оприлюднене. Я можу лише зазначити, що та розповідь була не коротшою від моєї, і що дві-три останні сторінки були, вочевидь, нуднішими за попередні. Дійшовши до них, отець Браун дозволив своїм думкам відболіктися від роботи, а своїм відчуттям, зазвичай досить гострим, прокинутися від заціпиніння – починало сутеніти. Наближався час обіду. У відокремленій кімнаті майже стемніло, і, можливо, саме темрява, як це іноді буває, надзвичайно загострила його слух. Коли отець Браун дописував останню сторінку, він зловив себе на тому, що пише у такт звукам, котрі долинали з коридору. Таке часом трапляється у потязі, коли думаєш в унісон перестуку коліс. Коли він зрозумів це і прислухався, то переконався в тому, що чує кроки. Найзвичайнісінький, просто хтось ходив повз двері, як це зазвичай буває в готелях. Однак він втупився в стелю, що ставала дедалі темнішою, і прислухався. За кілька секунд Підвівся та став слухатися ще уважніше, злегка схиливши голову на бік. Потім знов сів і під першу голову руками слухав та міркував. Почути кроки в коридорі готелю – це справа звичайна, але ці кроки здавалися надзвичайно дивними. Більше нічого не було чути, будинок був навдивовижу тихий, нечисленні гості миттєво розходилися по своїх кімнатах, а вишколені лакеї були невидимими і нечутними, поки їх не викликали. У цьому готелі годі було чекати чогось незвичайного. Однак ці кроки здавалися настільки дивними, що слова «звичайне» і незвичайний взагалі не пасували до них. Як їх правильніше назвати, вирішити було украй важко. Отець Браун неначе йшов слідом за ними постукуючи пальцем по краю столу, мов піаніст, що розучує фортепіанну п'єсу. Спершу лунали швидкі дрібні кроки, які не переходили, однак, у біг. Так міг рухатися учасник змагання з ходьби. Раптом вони переривалися і перетворювалися в розмірене статечне похитування, котре було разів у чотири повільнішим, ніж попередні звуки. Ледве затихав останній повільний крок, як знову чулося часте квапливе дріботіння, а потім знову у повільнений крок важкої ходи. Крокувала, безумовно, одна і та сама людина, тому що, як він казав, і під час повільної ходьби, і під час швидкої взуття поскрипувало однаково. Отець Браун був не з тих, хто постійно спонтеличує себе запитаннями. Однак від цієї простої на перший погляд загадки його голова здавалася от-от розколиться. Він бачив, як розбігається, щоб стрибнути, він бачив, як розбігаються, щоб ковзнути по льоду, але навіщо розбігатися, щоб перейти на повільний крок? Для чого йти, щоб потім розбігатися?» І водночас саме це виробляли невидимі ноги. Їхній власних дуже швидко пробігав половину коридору, щоб повільно пройти іншою його половиною, або повільно доходив до половини коридору з тим, щоб зробити собі приємність швидко промчати іншою половиною. Обидва пояснення не мали ані найменшого сенсу. У голові отця Брауна, як і в кімнаті, ставало усе темніше, і темніше. Однак, коли він зосередився, сама темрява кобірчини неначе пожвавила його думки. Фантастичні ноги, що крокували коридором, почали набувати в його уяві найнеприродніших або найсимволічніших положень. Можливо, це язичницький ритуальний танець чи новомодна гімнастична вправа. Отець Браун вперто обмірково, що могли б означати ці кроки. Повільні кроки, безумовно, не належали господареві. Такі люди ходять швидко перевальцем, або ж взагалі сидять на місці. Це не міг бути також ані лакей, ані посильний, що очікує розпоряджень. У суспільстві, де панують багатії, представники нижчих класів іноді ходять перевальцем, особливо коли добрячі вип'ють але набагато частіше, особливо у таких місцях, вони стоять або сидять, напружившись. Ні, важкий і водночас пружний крок, не особливо гучний той, хто так ходить, ані трохи не зважає на гучність своїх кроків, міг належати лише одному мешканцеві земної кулі. Так ходить західноєвропейський джентльмен, який ймовірно, ніколи не заробляв собі на життя. Саме коли отець Браун дійшов до цього важливого висновку, крок знову змінився, і хтось квапливо пощурячому пробіг повз двері. Однак, хоча кроки і стали набагато швидшими, шуму майже не було, не наче людина бігла та в шпиньках. Але оцю Брауну зовсім не здалося, що хтось хоче приховати свою присутність – для нього звуки асоціювалися із чимось іншим, чого він ніяк не міг пригадати. Ці спогади, від яких можна було збожеволіти, врешті вивели його з рівноваги. Він був упевнений, що десь чув цю дивну швидку ходу і не міг пригадати, де саме. Раптом у нього промайнула нова думка, він підвівся і підійшов до дверей. Його кімната не сполучалася безпосередньо з коридором. Одні двері вели до заскленої конторки, інші – у роздягальню. Двері в конторку були замкнені. Священик подивився у вікно, що жевріло у пітьмі чітко окресленим чотирикутником синювато багряних хмар, осяяних зловісним світлом заходу, і за мить йому здалося, що він відчуває зло, які чує миші? Розумне, не знаю, чи розсудливе, начало перемогло. Отець Браун згадав, що господар замкнув двері, обіцяючи прийти пізніше і випустити його. Він переконував себе, що є двадцять різних причин, які не спали йому на думку і можуть пояснити ці дивні кроки у коридорі. Нагадав собі, що має небагато часу, щоб належно завершити свою роботу, завидна. Пересівши до вікна, ближче до гаснучого світла бунтівних сутінків, він знову заглибився в писання. Писав хвилин двадцять, усе нижче схиляючись над паперами в міру того, як ставало темніше. Раптом священник випростався. Знову почулися... Дивні кроки. Цього разу додалася третя особливість. Раніше незнайомець ходив, ходив легко і дивовижно, швидко, але все ж ходив. Тепер він бігав. Коридором лунали часті, швидкі, підстрибуючи кроки, неначе то Пантера рятувалася втечею, ступаючи своїми м'якими подушечками. Здавалося. Біжить сильний, енергійний чоловік, стримуючи хвилювання. Але Тіркіно, прошелестівши, мов вихор, він добіг до контори, знов почувся повільний, розмірений крок. Отець Браун відклав листа і, знаючи, що двері в кімнату зачинені, пройшов в інший бік до роздягальні, лакей, тимчасово відлучився, мабуть, тому, що всі гості вже давно сиділи за столом, і його присутність була зайвою. Протиснувшись крізь сірий ліс пальт, священник зауважив, що на півтемну роздягальню відокремлює від яскраво освітленого коридору бар'єр прилавка, через який зазвичай передають парасольки та утримують номерки. Над прилавком горіла лампа. Отець Браун, ледь освітлений нею темним силуетом, вимальовувався на тлі осяєного сутінками вікна. Зате все світло падало на людину, яка стояла у коридорі. Це був елегантний чоловік у простому вечірньому вбранні, високий, гарної статури і гнучки, здавалося там, де він прослизнув би, мов тінь, люди меншого зросту були б набагато помітнішими. Його яскраво освітлене обличчя було смаглявим і жвавим, як виноземця. Тримався він невимушено і впевнено. Прискіпливий критик міг би зауважити хіба те, що фрак не цілком відповідав струткій фігурі і світським манерам був дещо мішкувати і якось дивно відстовбурчувався. Ледь побачивши на тлі вікна чорний силует отця Брауна, він кинув на прилавок номерок і з доброзичливою поблажливістю сказав будь ласка, дайте мій капелюх і пальто. Я вже збираюся йти». Отець Браун мовчки взяв номерок і пішов відшуковувати одяг. Це був не перший випадок в житті, коли йому доводилося виконувати роботу прислуги, знайшовши пальто, він приніс його і поклав на прилавок. Незнайомець попорпався у кишенях і, посміхаючись, промовив: "У мене немає срібла, візьміть ось це". Він кинув золотий напівсоверен і взявся за пальто. Отець Браун нерухомо стояв у темряві. І раптом він втратив голову. Правда, його голова мала більшу цінність, якраз коли він її втрачав. У такій миті, додавши два і два, він отримував чотири мільйони. Католицька церква, прибічниця здорового глузду, не завжди схвалювала це. Він і сам не завжди це схвалював, але часом. На нього сходило справжнє натхнення, таке необхідне в розпачливі хвилини, коли хтось втрачає голову, має віднайти її. «Мені здається, пане», – сказав він чемно, – «у вас у кишені все ж є срібло». Високий джентльмен вирячився на нього. «Що за нісенітниця?» – вигукнув він. «Я вирішив дати вам золото, чим же ви незадоволені?» «Іноді срібло...» Дорожче за золото, чемно відповів священник, тобто коли його багато. Незнайомець подивився на нього з цікавістю, потім ще з більшою цікавістю глянув уздовж коридору. Знов перевів очі на отця Брауна і з хвилину дивився на вікно, що світилося позаду нього немов після бурі. Нарешті, зважившись, він взявся рукою за бар'єр, перестрибнув через нього з легкістю акробата і, нахилившись до низенького Брауна, величезною рукою згрів його за комір. — Тихо! — уривчасто прошепотів він. — Я не маю наміру вам погрожувати, але... — А я маю! — перебив його отець Браун голосом, схожим на звук барабана. Маю намір погрожувати вам хробаком невмирущим і вогнем незгасним. Дивак, вам тут не місце, сказав незнайомець. Я священник, пане Фламбо, і готовий вислухати вашу сповідь. Високий чоловік затнувся, на мить завмер і важко опустився на стілець. Дві перші зміни страв під час обіду 12 справжніх рибалок були здійснені бездоганно і безбитушні. Копії меню у мене немає, але якби вона і була, ви все одно б нічого не зрозуміли. Меню було складене неймовірною французькою мовою кухарів, незрозумілою навіть самим французам. За традицією клубу закуски були різноманітні, і це різноманіття доводило до запаморочення. До них ставилися цілком серйозно, адже вони були марним придатком, як і весь цей обід, та як, власне, і цей клуб. Згідно з тією самою традицією подали легенький простий суп. Усе це було лише прелюдією до майбутнього рибного бенкету. За обідом точилася та дивна, невимушена розмова, яка визначає долю Британської імперії, настільки сповнена натяків, що пересічний англійсь навряд чи зрозумів би її навіть якби і підслухав. Міністрів виличали по іменах, згадуючи їх з якоюсь млявою прихильністю. Радикального міністра фінансів, котрого вся партія Торі за чутками зневажала за хабарництво, тут схвалили за слабенькі віршики або за те, що він тримався в сідлі на полюванні. Лідера Торі, якого всім лібералам належало ненавидіти як тирана, злегка критикували, але відгукувалися про нього схвально, наче йшлося про ліберала. Якимось чином виходило, що політики – люди значущі, але значущим для них є, що завгодно, окрім їхньої політики. Президентом клубу був доброзичливий літній пан Одлі, чоловік у літах, котрий все, що носив – старомодні куберці часів Гладстона. Він вважався символом цього примарного і водночас сталого суспільного устрою. За все своє життя –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 і подавав великі надії. Іншими словами, це був приємний молодий чоловік із прилизаним русявим волоссям і веснянкуватим обличчям. Він мав посередні здібності і величезні статки. Його публічні виступи були завжди успішними, хоча секрет їх був украй простим. Він розповідав жарти, які спадали йому на думку, і за це його називали дотепним. Якщо ж годящий жарт не він казав, що зараз не час жартувати, і його називали глибокодумним. У приватному житті, в клубі, у своєму колі він був привітним, відвертим і наївним як школяр. Пан Одлі, котрий ніколи не займався політикою, ставився до неї незрівнянно серйозніше. Іноді він навіть бентежив товариство, натякаючи на те, що є певна різниця між лібералом і консерватором. Сам він був консерватором навіть у приватному житті. Його довгі сиві кучері приховували на потилиці старомодний комірець. Точнісінько, як у державних мужів минулого. І зі спини він мав вигляд людини, на яку може покластися Імперія. А спереду він видавався тихим, схильний до комфорту холостяком, з тих, що знімають кімнати в Олбені, яким він насправді і був. Як ми вже згадували, за столом на веранді було 24 місця, але сиділо за ним лише 12 членів клубу. Усі вони вельми комфортно розмістилися по один бік столу, і перед ними відкривався краєвид на весь сад, барви якого все ще були яскравими, хоча вечір і закінчувався дещо похмуро, як для цієї пори року. Президент сидів у центрі столу, а віце-президент – праворуч, у кінці. Коли 12 рибалок підходили до столу, всі 15 лаки повинні були, згідно з неписаним клубним законом, чинно вишукуватися уздовж стіни, неначе солдати, що зустрічають короля. Огрядний господар мав стояти там само, сяючи від приємного здивування і кланятися членам клубу так, наче він ніколи раніше і не чув про них. Але при першому ж подзенькуванні ножів і веделок уся ця наймана армія зникала, залишаючи. Одного чи двох лаків, що беззвучно ковзали навколо столу, непомітно прибираючи тарілки. Пан Левер теж зникав, звиваючись у конвульсіях шонобливих поклонів. Було перебільшенням, навіть відвертим наклепом сказати, що він може з'явитися знову. Але коли подавали головну рибну страву, тоді, як би мені краще це висловити... Тоді здавалося, що десь ширяє тінь чи привид господаря. Священна рибна страва була, з погляду простої людини, величезним пудингом, котрий величиною і формою нагадував весільний пиріг, у якому незличенна кількість риб різних видів остаточно втратила ті властивості, якими наділив її Бог. Дванадцять справжніх рибалок озброювалися знаменитими ножами і виделками і приступали до пудингу з такою побожністю. Не наче кожен шматочок коштував стільки ж, скільки срібло, яким його їли. І з огляду на те, що мені відомо, так воно і було. Цією стравою розправлялися мовчки і нетерплячі – коли тарілка спорожніла, молодий герцог зробив звичне зауваження. Тільки тут вміють належно готувати цю страву. Тільки тут відгукнувся містер Одлі, обертаючись до нього і поважно похитуючи головою. Тільки тут і ніде більше. Правда, мені розповідали, що у кафе Англе тут він був перерваний і, на мить навіть, спантиличений зникненням своєї тарілки, яку забрав лакей, однак встиг вчасно впіймати нитку своїх безцінних думок. Мені розповідали, продовжив він, що цю страву могли приготувати і в кафе Англе. Але не вірте цьому, пане. Він безжально похитав головою, мов суддя, що відмовляє в помилуванні засудженому до страти злочинцеві. Ні, не вірте цьому, пане. Переоцінюють це місце, процидів крізь зуби якийсь полковник Паунд, з таким виглядом, ніби він відкрив рота вперше за кілька місяців. Ну що ви, заперечив герцог Честерський, що мав вдачу оптиміста. У певному сенсі, це досить гарний заклад. Наприклад, не можна відмовити їм у... До кімнати швидко увійшов лакей і раптом зупинився, не закам'яніли. Зробив він це абсолютно безшумно, але мляві та добросердні джентльмени звикли до того, що невидима машина, що обслуговувала і підтримувала їхнє існування, працює бездоганно. І несподівана зупинка лакея украй збентежила їх. Вони відчули те саме, що й кожен з нас, коли б неживий предмет виявив непослух, наприклад, стілець раптом надумав тікати. Кілька секунд лакей стояв нерухомо, і кожного з присутніх поступово охоплювала дивна ніяковість, типова для нашого часу коли всюди тільки розмов, що про гуманність, однак прірва між багатими і бідними, стає ще глибшою. Справжній родовитий аристократ, напевно, жбурнув би в лакея усім, що трапилось під руку, починаючи з порожніх пляшок і, ймовірно, закінчуючи грошима. Справжній демократ запитав би його, як давнього друзяку, якого біса він тут стовбичить. Але... Ці новітні грошові мішки не могли уявити біля себе незаможного, ані як раба, ані як товариша, той факт, що з лакеєм трапилося щось дивне, був для них просто нудною і прикрою перешкодою. Бути негречним вони не хотіли і водночас боялися вивити, бодай, якусь людяність. Усі вони бажали лише одного, щоб усе це швидше скінчилося. Лакей простояв нерухомо кілька секунд, немов паралізований, тоді раптом повернувся і прожогом вибіг з веранди. Незабаром він знову з'явився на веранді, чи точніше у дверях, у супроводі іншого лакея, щось шепочучи йому і жестикулюючи із притаманною італійцям жвавістю. Потім перший лакей знову пішов, залишивши у дверях другого, і знов з'явився вже із третім. Коли четвертий лакей приєднався до цього збіговиська, містер Одлі відчув, що заради тактовності необхідно порушити мовчання. Через відсутність молотка головуючого він голосно кашлянув і сказав. А молодий мучер чудово працює у Бірмі. Який ще народ у світі міг би? П'ятий лакей стрілою підлетів до нього і прошепотів на вуха. «Вибачте, пане, нагальна справа. Чи може господар поговорити з вами?» Президент розгублено повернувся і побачив пана Левера, що швидко наближався до нього, важко дихаючи. Хода Левера була типовою для поважного господаря, чого не можна було сказати про його обличчя. Завжди привітне і мідно-червоне вона віддавала хворобливою жовтизною. «Даруйте, пане Одлі!» – промовив він, затинаючись. «Однак трапилась страшенна неприємність. Скажіть, ваші тарілки прибрали разом із виделками та ножами?» «Сподіваюсь, що так». Дещо роздратовано буркнув президент. «Ви бачили його?» – вівдалі господар. «Ви бачили лакея, який прибрав посуд? Чи могли б ви його впізнати?» «Впізнати лакея?» Обурене перепитав містер Одлі. Звісно ж, ні. Пан Левер у розпачі сплеснув руками. Я не посилав його, простогнав він. Я не знаю, звідки і навіщо він з'явився, а коли я послав свого лакея прибрати тарілки, той побачив, що їх уже немає. Безперечно, пан Одлі надто розгубився, як для людини на яку може покластися вся імперія. Те ніхто інший з присутніх не опанував себе за винятком грубуватого полковника Паунда, який раптом повернувся до життя. Він підвівся з місця і, вставивши в око моноколь, промовив хрипко, не мов відвик користуватися голосом. «Ви хочете сказати, що хтось поцупив наш срібний рибний набір?» Господар знову розвів руками, і тієї ж миті всі присутні зірвалися на ноги. «Де лакеї?» – низьким глухим голосом запитав полковник. «Вони всі тут?» «Так, всі. Це я помітив», – вигукнув молодий герцог, протискаючись у центр групи. «Я завжди рахую їх, коли заходжу. Вони так кумедно шикуються уздовж стіни». «Так, але ж важко сказати з упевненістю». Засумнівався пан Одлі. «Кажу ж вам, я чудово пам'ятаю, збуджено, – повторив герцог. Тут ніколи не було більше, як п'ятнадцять лакеїв. І саме стільки ж їх було сьогодні, не більше і не менше. Господар повернувся до нього, тремтячи усім тілом. «Ви кажете, ви кажете, – затинався ви, – що бачили п'ятнадцять лакеїв? Як завжди, – підтвердив герцог. – А що у цьому особливого? – «Нічого», – сказав Левер, – «тільки всіх ви бачити не могли. Один із них помер і лежить на горі». На секунду у кімнаті запанувала важка тиша. Можливо, так надприродно діє слово «смерть». І кожен із цих порожніх людей заглянув цієї миті у свою душу і побачив, що вона маленька, як зморщена горошина. «Хтось, здається, герцог», – запитав з ідіотським співчуттям багатія. Чи можемо ми бути чимось корисні? У нього був священник, відповів засмучений господар. І, немов, прозвучала сурма страшного суду. Вони подумали про таємничі відвідини. Кілька вельми неприємних секунд присутнім здавалося, що п'ятнадцятим лакеєм був привид мерця. Неприємно? Їм стало тому, що примари були для них такою ж перешкодою, як і жебраки. Але думка про срібло вивела їх із заціпиніння. Полковник відсунув ногою стільця і попрямував до дверей. «Якщо тут був п'ятнадцятий лакей, друзі мої», – сказав він, – «то саме цей п'ятнадцятий і був злодієм. Негайно зачиніть парадний і чорний входи» тоді ми і поговоримо. 24 перлини клубу варті того, щоб через них поклопотатися. Пан Одлі знову начебто завагався, чи личить джентльмену поспішати, але спостерігаючи з яким молодечим ентузіазмом Герцог кинувся вниз сходами, Одлі рушив за ним, хоча і з більшою статечністю. Водночас на веранду вбіг шости лаки і заявив, що знайшов сто старілок від риби без будь-яких слідів срібла. Весь натовп гостей і прислуга юрбою скотилися сходами і розділилися на два загони. Більшість рибалок кинулися за господарем у вестибюль, щоб з'ясувати інформацію в лакея біля входу. Полковник Паунд з президентом. Віце-президентом і двома-трьома членами клубу кинулися у коридор, який вів до лакейної, Найімовірніше, злодій втік саме туди. Проходячи повз напівтемну роздягальню, вони й помітили в глибині призимкувату чорну постать. — Послухайте, — кинув герцог, — чи не проходив тут хтось? Низенький чоловік не відповів прямо. Він сказав. Можливо, у мене є те, що ви шукаєте, джентльмени. Натовп зупинився, вагаючись і дивуючись, а чоловік зник у темряві роздягальні і з'явився знову, тримаючи в обох руках купу блискавичного срібла, яке виклав на прилавок спокійно, наче продавець, що демонструє зразки товару. Срібло вилилося дюжиною ножів і виделок дивної форми. В, ви ви. почав остаточно спантиличений полковник. Потім, призвичаєвшись до напівмороку, він помітив дві речі. По-перше, низенький чоловік був у чорній сутані і мало скидався на прислугу. А по-друге, вікно роздягальні було розбите наче хтось поспішно крізь нього вистрибнув. Надто цінні речі, щоб зберігати їх у роздягальні, посміхаючись, спокійно зауважив священних «Так ви, ви, значить, це ви вкрали срібло?» Затинався пан полковник, здивовано вирячившись на священика. «Якщо я вкрав, то, як бачите, я його повертаю». Ввічливо відповів отець Браун. «Але ви його вкрали чи ні?» – перепитав полковник, вдивляючись у розбите вікно. «Правду кажучи, я не крав його», – сказав священник, дещо насмішкуватим тоном і спокійно сів на стілець. «Так ви знаєте, хто це зробив?» – запитав полковник. «Справжнього його імені я не знаю», – незворушно відповів отець Браун але я дещо знаю про його силу і дуже багато про його душевне сум'яття. Силу його я відчув на собі, коли він намагався мене задушити, а про його моральні якості я довідався, коли він розкаявся. Подумати тільки, розкаявся. Зневажливо посміхаючись, вигукнув герцог Честерський. Отець Браун підвівся і заклав рухи за спину. Справді дивно, принаймні з вашого погляду, – сказав він, – що злодій і волоцюга розкаявся, тоді як безліч багатих людей, що мають високий суспільний статус, залишаються жорстокосердними і легковажними, не приносячи жодної користі ні богові, ні людям. Але тут, перепрошую, ви трохи завинили, недооцінюючи важливість того, що роблять Священники, якщо ви сумніваєтеся у практичній користі каяття, то ось вам ваші ножі і виделки. Ви – дванадцять справжніх рибалок, і ось вам ваша срібна рибка. А мені Всевишній призначив ловити людей. То ви упіймали злодія? Насупившись, запитав полковник, отець Браун – Притул подивився на його невдоволене, суворе обличчя. — Так, я упіймав його, — сказав священник. Упіймав невидимим гачком на невидимій волосині, такий довгий, що він може піти на край світу і все ж повернеться, як тільки я потягну. Всі замовкли, потім джентльмени повернулися на веранду, несучи срібло і обговорюючи з господарем дивну пригоду. Але суворий полковник, як і раніше, сидів боком на прилавку, махаючи довгими ногами і покусуючи кінчики темних вусів. Нарешті він спокійно сказав священникові: «Злодій був зовсім не дурний, але мені видається, я знаю, і розумнішу людину». Він «Розумна людина», – відповів отець Браун. «Але я не знаю, кого ви вважаєте розумнішим?» «Вас», – сказав полковник і засміявся. «Будьте спокійні, я не збираюся садити злодія до в'язниці. Але я віддав би купу срібних виделок за те, аби довідатися, як ви втрапили у цю історію і як вам вдалося відібрати у нього срібло». «Здається мені, що ви найбільший спритник у сьогоднішньому товаристві. Священникові, мабуть, сподобалася грубувата прямота військового». «Звісно, полковнику», – сказав він, посміхаючись, – «я нічого не можу повідомити вам про цю людину та її приватні справи. Але я не бачу причин приховувати від вас зовнішній бік скоєного». Наскільки я сам його зрозумів. і з несподіваною для нього легкістю отець Браун перестрибнув через бар'єр, сів поруч із полковником Паундом і собі подригав коротенькими ніжками, немов хлопчисько на паркані. Розповідь свою він почав так невимушено, наче розмовляв зі старим приятелем біля різдвяного каміна. «Розумієте?» – почав він. Мене замкнули у тій маленькій комірчині. Я писав одного листа, коли почув, що пара ніг витанцьовує цим коридором такий танець, якого не втнеш і на шипениці. Спершу лунали кумедні дрібні кроки, наче хтось ходив на вшпиньки. Потім було чути кроки повільні, впевнені. Слово «кроки» солідної людини, що розгулює з сихарою. Але крокували одні ті самі ноги. У цьому я готовий був заприсягнутися. Легко, потім важко, потім знову легко. Спершу я прислухався просто з нічев'я. А згодом ледь не з намагаючись зрозуміти – для чого одній людині знадобилося ходити двома різними способами. Одну ходу я знав, вона була схожою до вашої полковнику. Це була хода ситого джентльмена, який ходить не тому, що схвильований, а радше тому, що взагалі рухливий. Інша хода здавалася мені знайомою – тільки я ніяк не міг пригадати, де я її чув і де раніше зустрічав дивних істот, що бігають на вшпиньки таким чином. Невдовзі до мене долину дзенькіт тарілок, і відповідь виявилася ясною, як божий день. Це була хода лакея, який кулею мчить подавати до столу, схилившись уперед і опустивши очі. Потім я подумав іще хвилину, і мені здалося, що я зрозумів задум злочину так чітко, ніби сам збирався його здійснити. Полковник уважно подивився на священника, але його лагідні сірі очі були безтурботно спрямовані на стелю. Злочин продовжував він повільно. Це як витвір мистецтва. Не дивуйтеся, злочин – не єдиний витвір мистецтва, котрий виходить з майстерень пекла. Але кожен справжній витвір мистецтва, байдуже, чи він небесний, чи диявольського походження, має одну неодмінну особливість. Основу його завжди проста. Яким би складним не було виконання. Наприклад, у Гамлеті, фігури могильників, квіти божевільної дівчини, потайбічна чарівність Йоріка, блідість духу і посмішка черепа. Все це сплетено у вінок для похмурої людини у чорному. І те, що я вам зараз розповідаю, додав він посміхаючись і повільно злазячи з бар'єра, теж проста трагедія людини у чорному. Так, Продовжував отець Браун, зауваживши, що полковник дивиться на нього з подивом. Уся ця історія зводиться до чорного одягу. У ній, як і в Гамліті, чимало всіляких нашарувань на кшталт вашого клубу, наприклад. Є мертвий лакий, який був там, де бути не міг. Є невидима рука, яка зібрала з вашого столу срібло і розчинилася у повітрі. Але кожен розумно задуманий злочин врешті-решт грунтується на чомусь цілком пересічному, ані трохи незагадковому. Таємничість з'являється пізніше, щоб зіштовхнути нас у бік на хибний слід. Сьогоднішня справа велика, тонко задумана і з погляду пересічного злочинця дуже вигідна. Вона базується на тому загальновідомому факті, що вечірній костюм джентльмена, як дві краплі води, схожий на костюм лакея. Обидвоє носять чорні фраки. Усе інше – гра. І, навдиво вижу, тонка. І все ж, зауважив полковник, злазячи з бар'єра і похмуро розглядаючи свої черевики. Все ж... «Я не цілком упевнений, що зрозумів вас, полковнику», – мовив отець Браун. «Ви ще більше здивуєтеся, якщо я скажу вам, що демон нахабства, який вкрав ваші виделки, весь час розгулював у вас на очах. Він пройшов коридором разів двадцять взад і вперед. І все це при повному освітленні і на очах у всіх. Він не ховався по кутках, то його могли б запідозрити. Навпаки, він безупинно рухався і, де б він не був, скрізь, здавалося, мав повне право на перебування. Не питайте мене, як він виглядав, тому що ви самі бачили його сьогодні шість чи сім разів. Ви разом з іншими високодостойними панами чекали на обід у вітальні у кінці проходу, біля самої веранди. І ось коли він проходив серед вас, джентльменів, він був лакеєм зі схиленою головою, серветкою і фалдами, що розвивалися під час стрімкої ходи. Він вилітав на веранду, поправляв скатертину, переставляв щось на столі і мчав назад у напрямку контори і лакейської. Але... Як тільки він потрапляв у поле зору конторського клерка і прислуги, з голови до них ставав іншою людиною, про що свідчили його вигляд і манери. Він блукав серед слуг з тією розсіяною недбалістю, яку вони так звикли спостерігати у своїх патронів. Їх не мало дивувати, що гість розгулює по всьому будинку неначе звір, який снує у клітці зоопарку. Вони знали, ніщо так не вирізняє людей вищого кола, як саме звичка ходити всюди, де їм лише заманеться. Коли він пересичувався прогулянкою коридором, він повертав і знову проходив повз контору. У тіні ніши в роздягальні він немов за помахом чарівної палички змінював свій вигляд і знову послужливим лакеєм мчав до 12 справжніх рибалок. Джентльменам не випадає звертати увагу на якогось лакея. А як може прислуга запідозрити у чомусь джентльмена, що прогулюється? Раз чи два він утнув ще ризикованіший фокус. У конторі він поважно попросив сифон із содовою, заявивши, що хоче пити. Потім невимушено додав, що візьми сифон із собою. Так він зробив швидко і вправно, проніс його попри усіх вас, джентльменів, як лакей, що виконує звичайне доручення. Звісно, це не могло тривати до нескінченності, йому потрібно було дочекатися лише кінця рибної трапези. Найнебезпечнішим для нього був початок обіду, коли всі лакеї шикувалися в ряд. Але йому вдалося притулитися до стіни за кутом, так що Лакеї і тут прийняли його за джентльмена, а джентльмени за лакея. Далі все йшло за планом. Коли Лакеї помічали його біля столу, то бачили в нього аристократа, що потерпає від нуд'ї. За дві хвилини до того, як рибну трапезу було закінчено, він знову перетворився на моторного слугу і швидко зібрав тарілки. Посуд він залишив на полиці, срібло, запхав у бокову кишеню, від чого та відстобурчилася, і, як заєць, помчав коридором, поки не дістався до роздягальні. Тут він знову став джентльменом, у якого раптово з'явилися нагальні справи. Йому залишалося лише здати свій номерок гардеробникові і вийти так само невимушено. Як він і прийшов, тільки сталося так, що гардеробником виявився я. А що ви зробили з ним? Вигукнув полковник із незвичайним для нього пожвавленням. І що він вам сказав? Вибачте, незворушно відповів отець Браун. Але тут моя розповідь закінчується і починається найцікавіше про бурбатів Паунд. Його професійні прийоми я ще розумію, але ніяк не можу зрозуміти ваші. Мені вже час, промовив отець Браун. Разом вони дійшли до передпокою, де побачили свіже виснянкувати обличчя герцога Честерського, котрий з веселим виглядом вийшов на розшуки. «Швидше, швидше, паунде!» Захекавшись, гукав він. «Мерші ходіть до нас. Я всюди вас шукаю. Обід триває, як годиться». І старий Одлі зараз виголосить промову на честь врятованих виделок. Ми вирішили започаткувати нову традицію, щоб убіковічнути цю подію. «Адже срібло знову в нас. Ви можете щось запропонувати?» Ну що ж, не без сарказму погодився полковник, оглядаючи його. Я пропоную, щоб відтепер ми носили зелені фраки замість чорних. Хто знає, що може статися, коли ти одягнений так само, як лакей. «Дурниці!» – обурився герцог. «Джентльмен ніколи не виглядає лакеєм, а лакей...» «Не може виглядати джентльменом», – беззвучно сміючись, підсумував полковник Паунд. «Ну і спритник вже у такому випадку ваш приятель», – сказав він, звертаючись до Брауна, – «якщо зумів виглядати як джентльмен». Отець Браун застебнув своє скромне пальто, ніч була холодна і вітряна, і взяв у руки скромну парасолю. «Так» сказав він, мабуть, дуже важко бути джентльменом. Але знаєте, я не раз думав, що лакеєм бути майже так само важко. І побажавши доброго вечора, священник штовхнув важкі двері палацу на солод. Золоті ворота негайно зачинилися за ним, і він швидко почимчикував мокрою темною вулицею